يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّةِهِنَّا وَأَحْصُ الْعِدَّةِ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ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 لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا سُورَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةُ سُورَةِ 35 وي موصحفي کې 65 نمبر سوره دې پس ده صورتی تغابنه او ترتیبه نزولی کې دا میں نمبر صورت دی یوکم سلم پس ده صورتو دهرنه ربت مخی صورت سراح صورتی تغابون کی ذکرشو داغا خیراتی نفلی آیت نمبر سولہ کی وَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمَ <تصفيق> نُؤس دلتا پدی صورت کی خا اخراتی واجبې اغه ذکر کیږي چې هغه حقوق نفقات د زوژات دیه د رنګي سورته تقابن کی ذکر د تقوا شو حکم د تقوا واتق الله ما استطعتم نو اس پدې صورت کې فواید د تقوا ذکر کیږي کی آیت نمبر 3 ويرزقوه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب دارن کې ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا <clears throat> نو مخې حکم د تقوا د تقوا بیان اوسو نو اوس په دې صورت کې فواید هغه د تقوا ذکر کیږي درم ربت سورت التغابن کی ذکر د دا عداوت د دا خزو اغه ذکر شو یا ایها الذین امنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو للکم چا غبادی بیویاں استاسو اغه دشمنان وی چې معنی د دین ګرځي نووس پدې صورت کې بیان دی د دې خبرې چې دا عداوت سبب د تفریق د جدای د طلاق ګرځ دیا۔ بل ربت مخکې صورت کې ذکر وشو د نزول د عذاب نزول عذاب ذکر وشو خو اجمالن وو پنزم نمبر آیت کے اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوْا من قبل مِنْ قَبْلِ وَزَّاقُوا وَبَالَ عَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ نُقْس پدی صورت کے جاری تفصیل اور اسباب ذکر کی گیا فَأَتَمْ آیت کے وَقَعَيِّمْ مِنْ قَرِيَةٍ عَتَدْ عَنْ عَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُولِهِ دارنکی نہم ایت کی وزاقت عاقبت و بالا امرها و کانا عاقبۃ امرها خسرا <تصفح> نو مخ کی ذکر د نزول عذاب خوی جمالن نو دلته دی اغي تفصیل او اسباب ذکر کیږي داود سوره پدې صورت کې امر پر رعایت د حدود شرعيو باندې کیږي چې د حدود شرعيو هرې لحاظو ساتي د هغې نه تجاوز نکوي خلاصه د صورت صورت په دو حساب باندې منقسم دی اولی حساب هغه او آیتونه دي سيجعل الله بعد عسر يسر فدی کې یولس اوامر ذکر کېږي او أمو لپاره د امور انتظامیه او لپار د تهذیب اخلاق دارین لپار لپاره د اصلاح د معاشری تدبیر منزل او پس د حینا هر اخذ مطلقاته تا پنجو هدایت هغه بهيانيږي حصے ثاني د آيت نمبر 8 نو اخلي تراخيره پوري مرکو پدې کې مقاصد اربع ذکر کېږي او سره تخفيف اخرويا توحيد رب العزت او صداقت رسول كريم صلى الله عليه وسلم دارنکی صداقت د کتاب الله او ایمان بالآخرۃ یا ایوه النبیوم اذا طلقتم النساء افطلقوهن لعدتهن خطاب پیغمبر علی صلوات و سلام دا یا ایوه النبیوم اذا طلقتم النساء کله چې اراده کوي تاسو د طلاق ورکول او خپل خذو تام فطلقوهن نو طلاق ورکی تاسو دی تام طلاق ور کوي دیتہ لعدتهن لعدتهن الی پارا د عدت دهوی اوس دې مقام کې والد محترم شیخ القران رحمت الله علی رحمۃ واسعات کاملا غریب ذکر کول چې مخ یا ایو النبی ذکر دے او پسې خطاب اگد جمعی ذات الک تم نو فرمایل به چې دلتا علماء ذکر کئ چې عبارت محفوظ ده یا ایو النبیوم اے پیغام رسون کیا قل لامتك تو يا اخبل امتا اذا تلقتم النساء كلت تصو اراده قوي د طلاق ور قلو خبلو خذو تام فتطلقوهن طلاق كر کی دیتم قبل عدتهن دی هغه د عدت نامه کی مخ کی یعنی هغه وقته د عدت نامه کی نو احنا فرمای چې هغه عدت په سب باندې دي عادت د خزو چې هيز ورته ویلې کیږي پاغي باندې نو ځکه مفسر علامه روح المانی ذکر کوي لعدته ان قبل عدتهن مخک عدت د اغوینه او شوافی خود دي قائل دي چې هغه وی چې عدت دا, دا پسې پتو قربانه دي نو د اغی بن ابن عباس قول ذکر کوي فَطَلِّقُوهُنَّ عِنْدَ عِدَّتِهِنَّ پَوَقَدَئ دَدَ هَوَیَ وَأُقْصُ الْعِدَّةَ أَوْ شَهْرًا تَسْرِي غَيْرَ عِدَّةِ لَأَرَامَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ نُسْخَ عَمَلٍ وَيَرِغِي تَسُدَ اللَّانَ رَبَّكُمْ جِرَبْ سْتَاسُدِيم لا تخرې جوهن نه من بوتې هن نام موبا تاسو دوی لره د کورونو د غوی نامله وجله ی وج نام پم حکومه والله ی خوج نام او دوی د په خپله نو یع کې یو سړی ښې له نو بیاغاعدت د هغه ښځه دا خاون بکور کور کې تی ر یا لا توخریجو هن نه من بو تههن نام چې څستا په عت کېوي نو دا بستاایښ شماېږې ستا کور به د هغې کوې لا توخرریجو هن نه من بو تههن نام موبا تاسووي ل را او ندیوزی دوی په خپلا الله یتي نه ب فاح شې موبا نام مګهان کې راتللو کې دوی ب فاح شې موبا نه په بد اخلاې کاربان دی فاحی ش موبا نه هغهڅشی چې هغه خاون سره بد اخلاقیې کول خاون سره جګړی کولا نو کې بیا سره د عدت کې دوی بد اخلاقیې کوي بیا وباې دویم اللهمه آلوسی فرمي الله ې نه بفاهشاب مو باید نام که دوی رات للو او کړام پاغه بهحيف کاره سره هغه سبت کار ده د حددو د حدود, حدود جاې کولو دوی بار میدان دان توبااسیم بفاحشات مبينه ان نفس الخروج قبل انقضاء العده وتلك حدود الله دا حكم ندى اللاديم ومن يتعدى حدود الله جاء يتجاوزكم ذا حكم ندى الله نام فقد ظلم نفسه نا اغوزياتكم بخل زبان بانديم لا تې لاله یوه دصبح د ظ کا را لا تدرې نه پوهږېته لاله الله شاید چې اللام یح دصبح د ظ کامرام پیدا دا کې پ د دی نه یو کار د ف دی فده <تصفح> بالاغ نه اجله نه کله چې ورې فامسی کووه نه بمارو ف نام اصار کې تاسو دو لم بمارووفین پهښسته معشرې سرسلام عسیمان نه کې پهامسی کوون نه بمارووف نام بخصې معشره تاسو اصار سلام او فې کوون یا جدا کې تاسو دل aram be ma arofin po muafiq da shariatam aw har tariqa sa او zikar kai aw fariku hunna bi ma arofin bi ifa il haqi wa ittiqa izrari de hari ara hukuq دارن کی اتقای زرر زرر رسول نزان بچ کئی زرر و تمرس وی و اشهدو زوی عدل منکم او تاسو گوان و گردویم زوی عدل خواون داند انصاب منکم چید تاسو نبیم و اقیم شهادت للہ او زدا خطاب چاته دي فقط گواهان او ته ها واقیم الشہادت للہ کتا سو گواہی کوي نو گواہی قائم کوي خاصو الله دی پاره ذالکم یعذ به دا مذکور حکم نه چدی یعذ به نس یاد در کول کیتا استا پاگی باندي يُعَذِّبُهُ نَسِيَتْ وَرْقُلِكِي گي پدي باندې مَن حَغَ چاتا کان يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ چي مان راوړي د الله په توحيد باندې وَلْيَوْمِ الْآخِرِ او پر وَمَن يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللّٰهَ چا چي تقوا سوک جو یرید د الله نام چاچې تقوا اختیار کړا د الله نه ير وکړه یجعل له مخرج اول سمرد تقوا او وګرځي الله دلرام مخرجاً زائد اخلاصي اصله ما ذکر کئ چې مخرجاً ای مخرج من الظلاله بحر محید معنی کړیا چو با الله د دا دی پارام مخرجن زیدہ خلاسی دا گمراہی نبی الله بچ کی دارنگی مدارک مانا کئی یجعل لہو مخرجام او با گردئی اللہ دا دی پارام مخرجن اے من غموم الدنیا والآخرام دی تقوا پا بدل کې با اللہ د دا دنیا او د آخرت غمون نخلاص کی دنیا کې وبم پیسې غوونه نه او نو وبي آخرت کې یا <تصفيق> ویرزقوه من حیث لا او رزق بوته ور کوي الله من حیث د داس زین لا یحتسبو چې د دو ګمانوم نبی پاغه زيب د سر نه ګمانوم نبی من حيث قداس طریقے سرام لا يحتسبو صدب سرن دی غمانم نکړی خطیب ذکر کوي د صالح بن عبدالله یو کول ويرزقه من حيث لا يحتسبان و من يتق الله ويغه انسان چې هغه د الله نه وریدم خوف خدای پذل کې پیدا کوم فی اتباع سنت پیغمبر د سنت په تابعداري کې صحیح دلاله یریږي د پیغمبر تابعداري کوي یجعل له مخرجا من عقوبۃ البداعی نو الله به دغه د بدعاتو د عقوبتنا د سختو نه سزاګانو نه محفوظ ساتي ويرزقهل جنت من حیث لا یحتسب اودتو الله جنت ورگی داسې طریقې سره چې د تب پتم نی دغه ګومانوم نې کړی یا و مې توکل علی الله چا چې تیمادو کو د الله په ذات باندې ف هو حسبوহু پس دا الله ای ذل ر کافیدم ان الله بالغ امره بشک الله پر کون کې د اخپلو فیصلو لرم قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا يَقِينًا اللَّهُ قَرَّضُ لي هر يو سي دي پارا قَدْرًا يو اندازام وَلَا إِلَهَ إِلَّا مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ اسپدي آيت مبارک کی د درو کیس مو خذو د د دی دريو کسمو خذو عدت ذکر دی یو اغا چاغا اولاتل احمال بیا یعنی امید والے نو دی اری عدت سدیه ودی حمل له کچری امید والوں کې مو توفان hazardous حاوی نو دی غيهم عند الجمهور سدی ودی حمل له البته عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانیز اب عدل اجلین دی کم امودا زیادہ بھی دویم کسم اگر خزی دی چاگوی تا عادت نرازی دا خز و عادت چی اگر عادت و تا نرازی لی وجه دا کی برنا زیادت والی دا عمرنا در اغیی ادتو در امی آشتی در اغیی ایڈه در امی آخو کسم خذنی در اغیی ادت در اغیی ایڈه لی وجده صغر یا لی وجده مرضی صحیحه؟ در اغیی ایدتو در امی آشتی در اغیی ایڈه وَاللّا ایَا او حق خذیم یا <laughs> اسنا چاری نا اومید شوی دی مینل محیزه د عادتونام مین نسائکم د متلقاتو استاسنا <coughs> ها را خدی چاری ته طلاق ور ورقل کړی ور کړی شوی وی او بیا اغید عادتون نا اومید وی ان رتبتم کی چرتا سو شکوی د عدد عدت د اغې کې کې چرې تاسو شک وایي د هغه عدت په مقدار کې د لري عدت سمر دي نو فرمای فا عدتهن ثلاثت اشورن پس عدت دوي چې د نو غدري میشت دي صحیح و الله او هغه زنانه لم يحضنها غیری تا عادتونا نارضی و اولاتل احمال او هغه خزی چې هغه خوندان د حمل وی صحیح ښاوندان د حمل وی اجلهن نو دی ایدتهم ائیذ انا حملهن دا دې چې ای ازی احبل حملو کیام هذا الشيخ همانا کولا اي زانا حملهن چکي دي د اخپل حمل لرام برابر خبره ده چې دا حمل كامل وي يا ناقص وي توله فقيه بقر اوسته کنه چې دا حمل كامل وي يا ناقص وي او ناکه سوم پدي اتباع سره چې عضو كامل وي بچې وی یا ویناقص خو آزای کامل وی مثلا سر پلاس عضو کامل وی صحیح شه په اعتبار د عضو کامل وی نو پدی سر به هم ادت پورشی ها کې وځه حمل اوشی لیکن اغه وځه ناقص وی په اعتبار د عضو هم دا ه ل کېږ ص من تقلله اوڅو چغې ریږې د الله نام الله من امري اوبهګځ الله دغ د کارنا سررن آسانت ځکه امرول الله دا د الله فيصل انزله ی کوم کرا لګل د د وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ بلا سمارا پا تقوى بانده وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَا غَسُكِ يَرِيْقِ دَا اللَّانَمْ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ لِرِبْكِ دَدْنَا اللَّهَ بُدَگُنَاهُنُ دَدَمُ وَيُعْزِمْ لَهُ أَجْرَامُ او لوی بوکی الله دل را اجر ان لوی لوی اجرونه بوله ورکیا <coughs> اسکنوهن من هيث اسکنتم من وجدکم او د دې زنا پینځه هدايات لپاره د متطلقات ذکر کیږي اسکنوهن او سویتا سوج خزرام من حيث بغزه کی سکن تم چی پکمزه کی تاسو سی گئی من وجود کو مناسب د طاقت تاسو نن تخپل واسه مطابق <coughs> لا تزاروهن دیم حکم ہدایت لا تزاروهن تاسو تکلیف مور کوي zarar مور کوي دیتہ لِتُزَيِّقُوا عَلَيْهِمْنَا لِتُزَيِّقُوا عَلَيْهِنَّا دید وجه چتاسو تنگ سعرہ ورئی پاغوی باندیم وَإِن كُنَّا أُولَاتِ حَمْلٍ كِي چَرِوِدُوا اِدَ اُمِيدُوا عَلَى خَوَنْدَانِ دَ دا حَمَلَم فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّا وَإِن كُنَّا كِي چَرِوِدَا مُطَلَّقَاتِه او لاې دا حمل نام خاوندانې د عمل د بچ ستاسووم نو خرج کوې تاسو پاغوی باندیم حتى یځانه حمله نه تردي چې کېدي دوی احبل عمل په اروزاانه لکوم کې چې په خپلی خوښې پ ستاسو بچو لرمم. په آتوهن نه اوجورههن تاسو غوی ته اجر د هغوی وز د غم تهامرو نه کوم او مشورې کوي تاسو په خپل میسکیم په باه د بچې ب معرووفین په خطرې کې سره چې څومره موده کې چې د بچې دا په یونه خلاص کو. و انتثر تم کې چرې تاسو سختی کوئ په یبلبانندې فسا توور اوله نو پس پ د ورک کې د بچی ته ااخرا یو بله ځنا نه ک هغه مورې نتیارېږي پ نهرکي یا پی ورکې خو اوس زیاد غواړه نو بیا بچی پلار ته اختیاه چې یو بلهښ وله ساتي لیونفق زو ساعه من ساعته دې پرچ خرج کی خاوند دمال من ساعته د خپل د مالداري په اندازه او من قدير عليه او هغه سره چې ټانکړي شي په باندې رزقه رزق دې هغه فل ينفق مما آتاه الله نو پس خرج کی د هغه مال چې کما الله د توور کړ لا یوکلف الله نفسا ما الله مکلف نه ګرځي هو نسرام الا ما اتاه مگر په مقدار داغه چې هغه مرې طاقت ور کړې وي چې سمره طاقت ور کړې نو دمر اعمال مکلفه ګرځي سيجعل الله بعد عسري يسرام زرد چې الله پیدا کړي بعد عسر یسرام پس ده تنگ سیانا سانتیانیم وکا من قریت عن امر ربی ها او ذکر ده مقاسد اربعو او دارن کی تخویف اخری ذکر کی گئیم وکا دیر دکل نام اتت عن امر ربيها خلاف کړ دې حکم در رب اخپل نام چی خلاف کړ دې د خپل درب د حکمنا ورسله او د پیغمبرانو د الله نام د الله د حکم خلاف کړو او د ران کې د الله د رسولانو خلاف کړو فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا, حساباً شَدِيدًا اللہ فرمائے پس مونږ به حساب اوخلد دیم حسابا شدیدا حساب سخت او عذابناها عذابًا نكرا او مونږ سزا ورکړا ویتام عذاب النکرام عذاب ډیر بد فحاسبناها مونګه حساب کو دی اغي حسابن شديدا حساب سخت خطيب ذکر کوي کی داري کې الوسي ذکر کوي حسابن شديدا افي الدنيا مونګه موخذ او کړه حساب کو دی اغي یعنی مونګه اوني ول اغي حسابن شديدا پنیولو سخت سره فی دنیا پر دی دنیا کې وعذبنا عذابا نکرا امونګه سزا ورکړل دویتام عذاب نکرام اے فل اخرہ یعنی فل قبره داسې ماقام شس بعد د قبر لپاره تقریبا شپغم شو کووم شو سورته محمد نه دی خو دی خو او بیا موي چې عذاب قبر نه مني اځره شيخ القران وارد محترم نور الله مرکدوب 29 ايت النز اثبات عذاب قبر کو پويشي او انظام لګول اسان دی چې دې عذاب قبر نه مني ورځو نرشه ثابتي کوي ميدان تشن زبوا مچتا لانا مانی ویلخوا آسان دی وعذبنا ها عذابا نکرا ای منگا عذاب ورکدوی لرام عذابا نکرا عذاب ناکارام چا غصر دی پا قبر کر یا فرمای چې وبل آقز دی کې تقدیم و تاقیر دی عذابنا ها عذابا نکرا عذابا نکرا مونګه سزا ورکړه دویتا سزا بده پرې دنیا کې چې الله عذاب په دنیا کې را لے۔ فاحسبنا حسابا شدیدا بیا مونګه د دوی حساب کو حساب ډیر سختم بالا وبلا امرهام اوسک دوی بالا امره انجام د کار خپل سزا ده کار اخبلم وکانا عاقبۃ امرھا او د انجام دا کار دوی خسرا هلاکت دوی چې کمی طریقې روان دی کمی لار روان دی کما اقیدی باندې روان دی نو دا د هلاکت دا اعد الله لهم عذابا شديدا تیار کړی دی الله دوی لپاره عذاب سختم فَاتَّقُ اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اُوْ يَرِي گِي دَا اللَّهَ نَا اِي خَوَنْدَانُ دَا قَلَمُ دَا أُولِي الْأَلْبَابِ سُبْدِ تَشْرِحِ الَّذِينَ آمَنُوا دَا قَسَانْدِجِ چَائِ مَعَمْ رَلَيْمُ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ دلی اغه رسول پر تاسو باندې دا الله آیتنا مبيناتنا واضح کوونکی دا الله حکم نور لام دا سی آیات الله مبيناتنا چې واضح کوونکی دی دا الله حکم نور لام اغه شیخ والدی محترم نور الله مرکزه ذکر دلته د توجی حاضر کو یو چھو ذکرن مراد سشی پیغمبر علیه صلی اللہ شي سلام نو در رسولن دا با بدل شي دا ذکرن نا صحیح شا نو بیا سوال لیش چھو پیغمبر نه تعبیر په ذکر باندې پا دی کسی حکمت دی چھو پیغمبر نه تعبیر په سو باندیو په ذکر سره نو حضر شیخ دوور الله برکتا دو ذکر کو لی موازبتی حی علی تلاوة القرآن کی پیغمبرنا تعبیر پر ذکر سره ذکروش لم وازبتیه علی تلاوت القران کی پیغمبر بده قران تلاوت ډیر ډیر کولو همیشه به کولو دویم تو جی حضرت شب فرمایل چې ذکرنا مراد قران دیم او رسولنا مراد امام الانبیاء محمد مصطفی دیم صلی الله علیه وسلم خوب یا بدر رسول ان مکه فعل مقدر و باسی صحیح قد انزل الله اليکم ذکرا یقینا الله را لیکل استا طرف تام ذکرن نازل کډ استا طرف تا ذکرن وَأَرْسَلَ رَسُولًا او رسولًا دی دی را لې غلې دے رسولم يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ چلو لي پتا سو باندې د الله آيتونو دا سي آيتونو مبينات چ واضح کوون کې دي د الله حکم نورام لِيُخْرِجَ الَّذِينَ دي دي پرچوباسي اګه سان چې ایمان راوللې وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ او چې چا عملونه کړدنيک من الظلمات الى النور دتیا د شک او د شبہاتنا ظلمات دل تاغد الشک شک او شبہات ته الى النور هغه رڼا د یقین تا او مې چا چی ایمان راو د الله توحید باندې وَيَعْمَلْ صَالِحًا أَوْ عَمَلُهُ كُنْيک یُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ اللَّهُ بِدَاخِلِ کِی دِیلا را جنتون تا جی جاربی پویر دغی کِی نهرونا ہمیشہ مې شبو سیدون کی پدی کی دوی خالدین فیها کَمې شبو سیدون کی پدی کی ابدا ہمیشہ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ اللہ خستہ تیار کڑے دوئی دے دوی دی پارا ریزکنخورراکونا اللہ اللذی اللہ غذا تے خلقہ سب سماواتن چ پیدا کڑی دی، او مانونا وہ میل اور روزے میں او دزمکہ مسہ ہوننا، پشان ددی او سماننوں یہ ت نظل چېرا قزيږي في سلییده الله بنا پهمدديږې لطمون دی د پارا چې تاسو معلوم ق دا ان أن الله على كل شيء ان بی شکا اللہ پر یوسیز باندی قدرت لرون کے دیم وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا او یکیناً الله احاة کڑی دا, دا هر ہر یوسیز نا علماً پہ تبار دا علم يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمَا <coughs> امر نمراس دا الله فی ک دې مراد امور تشریعی شیل بیا خوغه وحیدام او کې امور تکوینی شیل نوغه د حیات موت غنا فکردا صحت او بیماری دا چې الله فیصلی را لګي امام رازی رحمهم الله درشیخ و فرمایلا چې د سوره نساء په اخری دا جمله لیکل دا چې لتعلم ان الله علی کل شیء قدیرام چې د وحي منزل مين الله خلاصس دوه سيزونه دي صحیح شه د وحي منزل مين الله د الله طرف نه چې کوم وحي راځي دیاغي وحي خلاصا هغه دوه سيزونه دي چې ته دا کید اوساده چې پههاریو سيز باندې قادر الله دې او پهاریو سيز باندې عالمم یو الله دې مختار کل هم الله دې او داران کې عالم الغیب هم یو الله دې صحیح شم اوس مقام کې خلق سبا سماوات ومن الارض مثلهن قران کریم کې داس مانونو او د زمکه ذکر راځي خدا واحد مقام دې چې دلته راغلي مثلهن زمکم الله پشان د اسمانونو او پیدا کړی دی اوز د اسمان پیدائش هغه خو بلکل خکارہ دے لیکن تو گرر سورت سبحان اللہ آیت نمبر ستارہ وَلَكَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ صَبْعَ تَرَائِقَ اللہ فرمائی یکیناً مونگا پیدا کردی لپاس ستاسو صَبْعَ تَرَائِقَ اُوُو لَارِ صحیح ہے وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ او دارنگی سورتی مولوک و گردہ مختی آیت دریم نمبر آیت دی الَّذِي أَلَّذِي أَلَّا غَذَاتِ سبا سَبَى سَمَاوَاتٍ چلا دا او اسمانونا تُوِبَاقَن لان دے باندے پیدا کردی نو دا اسمان دا پیداعش آخو بالکل واضح تے اُس دزمکی پیداعش مِسْلَهُنَّا پا شان دا چا دی اسمانونا لان نو پا کې کی یو قول دا فلاسفہ ہو چ هغه وی چې هغه او وق اقالیم مرادی اقالیم سبعه هغه ته مرادی لقد دي وثرت وتبريا اعظم وي لکيږي امریکا شلبل شبل شبل شل له له بري اعظم شي دا قولم علوسی ذکر کړی ده لیکن حضره شیخ نور الله مرکزوبه فرمایله چې شیخ القران دے پنڈی نور الله مرکدو هغه دا قول جوائر کی لکھله لی دے لیکن ترجیبی دی بلکو لوور کولا چوسو پس راضی خوغه په تفسیر کی وای نیشته دے اوښی دویم کول ذکر کئ چددی مسلیت نہ مراد هغه سدیا مسلیت د عدد دے صحیح شه سرد هه اتنه دی مسلیت نہ مثلیت فی العدد سرد حیعت نده چی سنگا اسمانون اوو داسی زمکیم اوو سنگا چی اسمانون لانده بانده انتوی صحیح زمکیم لانده بانده صحیح شو او دا, دا حدیث نمعلومی معلومیږي لکه حدیث مبارک چی رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من اخذ شبرن من الارضی چاچد چاچ زمکا ظلمن غصبن و غصلا تو وی وکمن سبع الارضین نو پر از قیامت به د اوز مکو نه دغه د غاړه ته ټوک واچول شي دا رنګه حدیث مبارک کی تیرا دی فخسف بهی فی سبع الارضین د به اوز مکو پور سکي نن با سله کیږي نو معلوم اشلاچه لاندې بیا د شیخ القران والد محترم نوور الله مرکدو فرمایلا چې بعضې خلکو چې پهې قول رد کړی دی او وجه دا ده چې دا کې اووز مکې چې لاې باندې بعض روایاتې موضوعه ضفم شته دی یا چې هغه دا نه چې سینګه پهز مکه باندېڅ کېږي نو داسې او لاندې شپ نور مکې پهغې داسې کېږي د شخ به بیا فرمایله لکه چې زمونږه درست شو. نو دی آغیز مطابق اوو شپک درسونه نورم کی گیا اوشوئے لیکن دا قول سے دے ضعیف دے کمزور دے بس اوز مکی لاندې باندې دے باندی دی صحیح شا کہ پھر اغا اللہ تمعلوم دے حر از بیا بی صحیح شا نو الله الذي خلق سبا سماوات و من الارض الله هغه ذات چې پیدا کر دي او اسمان نام وَمِنَ الْأَرْضِ او دځمک نه ممسلوهن نه په شان ددي ثمانو لاندې بانې یاته نزل امر بين نه همما راکوږېفیصللی لِتَعْلَمُوا دِ ب نه نه په می دی, دی کې ل تاسو, تاسو معلوم کوې د خبرهده دا کېدام ان الله حالله کلی شقدیر و الله قَدْ أَحَاتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا صورت تحریب مدنی صورت دیم ترتیب مصحفی دا چھیا نمبر صورت پس دا صورت طلاق نام او پا ترتیب نزولی کی چنین دا ایک نمبر صورت پس دا صورت حجرات نام ربت دا دی صورت مخ کی سرا حضر شیخ نور اللہم ارکدو فرمائل چی صورت تحریم پشان دا حدید دی صورت حدید پشان دے پا مضامینوں کے صورت حدید کے تاویلو چې دو مضامین دی ترغیب الال انفاق او دویم ایسا کې ترغیب الال جہاد بیا سلور رنبنی صورتونا هغه متفریب په پا مضمون سانی باندے او اخری سلور اغا متفاری و مضمون اول باندی نو دک سیدا صورت تحریم داهم مشتمل په دو مضمونو باندی ترغیب ال الانفاق او دارن کی ترغیب ال جہاد رب د صورت مخ کی صورت سرا صورت طلاق کے عداوت د زنانو اغا ذکر ش نو دلته اشاره د حقوقی زوجی صحیح ش کله خاوان حقوق اغه ادا کوانم اداوت به نه پیدا کیږي صحیح شه دویم مناسبت سورۃ الطلاق کې ذکر وو د اغه زنانه او د امته د امه زنانه ذکر وو نو تحریم کې د پیغمبر اسلام صلواۃ والسلام د ازواج متطهرات ذکر دي دا رنګه کې سورۃ اسلام معاشری د پاره امور ذکر شد نو پس د اصلاح د معاشرینه د جهاد حکم کیږي دغه جهاد کی گیا. ذکر کے کامیابی الوی چ په قربانی مضبوطی ہے. صحیح شه دا د صورت بیان د حقوقی زوجیت او ترغیب الی اتباع رسول صلی الله علیه وسلم سلم <coughs> سورت تحریم رمانی اته ایتونه کی یو رکودہ پدېږي ترغیب اله الانفاق او حقوقی زوجیت ذکر کیږي کی او نو نتر اخره پر ترغیب اله الجهاد او دارنګي د سلوور زنانه او ذکر د بتوري مثالا دعا کافری منافقی او دوچره نوص مؤمنیه یا ای او نبیوم لم تحرم ما احل الله لك واقع چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه داو چې پست ماجی غرنا د ماجی غرن مخام پميسکي د ازواج مطهرات او د لګیدې پاره ټول خطبه لګلغه حاضرې کوله <coughs> حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ته پلار دا کورنس شهد غبین ملایشی او نو چې کله به نبی علیہ الصلات والسلام اږي خواته لاړو نو اږي به د غبین شربت تیارو فاہی قبلک ٹیم سیواو لګی دا نو ازواج متطهرات کی حضرت عائشہ او داران کی عادت حفصه رضی اللہ تعالی عنہما دوی میټینګ وک اول معلومات او کرد چه دا نبیر صلاة و سلام حضرت زینبی خطاولی دیری ساری چې چه معلومات او شل چه آل تا لیک دا گبین شربتس کیا دیخ پلکی میٹنگ او کرد که مونگ دوارو که نا چاسخم اول رالے نا مونگ بوگو چه حضرت ستاسو دا خلی مبارکی نا, نا مناسب بوئی رازی دا, دا, دا شیخ الفاظ دی آداب او نتاک اکثر وایچ بدبوئی راځي نه نه تاسو داخلي نه نامناسبه بوئی راځي یعنی د مغافیه بوئی راځي چې ما څه خراب له زبم دا خبره وکم چې راتي نبی له صلوات و سلام چې کلا حضرت حفصه خات لاړو نو هغه ورته وي نبی له صلوات و سلام غوونه کوي حضرت عاشقه ته چې لاړو دا خبره وکړه نووي اسلامي چې حفصي قمرا ته دا خبر اوکړه شاید دا خبره تاس کام چې ما زينب خطا س غبين کړل د شهدا د غبين شربت مس کړل شاید چې هغه د غبيني میچي ته مغافر وبوټي ناشتي او دیږي اثر ویه دا خبر از کومه آئنده به ز هغه خطا دا شربت د غبين نس وچہ تبو واینا غریب ز چات نو مزمږه کامیاب شلو خپل میټینګ کې نبی اسلام چې دا غی خوانه لاړو ډیمانډکړه حضرت صاحب سے حتا چې کار خوش نبی اسلامی چې زبا بیا تلګبی نسکم دمر کې آیت مبارک را لې لې ما تحرم ما احل الله پهځان لی بند کړه لغه شی چې الله د بانندې حالال کړړی دی صلی لا تو سلام حافسې خط لاړو او ورته ووي چې دا تاسو میټن کړړی وو نو حضرت ې رضی سره ځ الله او طالان ها چې دی هغې دا خیالو دا خو زما د اش رازو میس شاید چې غ به ویللي نو هغې تپوس کو من به اکهه ح تاله ددي خبر چا را نبي اسلام فرمای نب عن ال علیم الخبیر <تصح> نو الله رب العز د ایتونه راولې غل یا ایوه النبیوم اے پیرام ورکوم چې الله تعالی حلال کړو دا شیخ القران والید محترم نور الله محمدو فرمایلا د خپل د شرک بلانا وبشیا د شرک بلانا وبشیا او کده پیرم بر پلاس کی اختیار نشته دی بیا په دنیا کې به کوم و د با م وي چې د پی بر نه به اووج کوي پوهپې لپمه تو هر پرې و وولید تهبانندکو پهانبانند دي ما خله شي حلله پوولکهه چلات تاې پهه خل کټی وو نوختې کو سک شو الله شو زنبانان دي باب تغي مرضات از ازواجكم تلته خوشالي لبيان والله غفور رحيم الله بكم يمهان زاد تم فرض الله لكم تحله ايمانكم الله مقرر كنيدات دي بارا تحله ماتول لك سمون الساسو دا افلاسان نيجي دي کانا تحفیم اپا منزل دان کلمین دي کانا نوار نوار داشت شر ویبی اپویا والله مووولاكم اللہ مدرگارس تاسو دیم وا هو الالیم الحاکیم اللہ ایتو بار سبان دی او حکمت نوار دیم وَإِذَا أَثَرَ النَّبِيُّو إِلَى بَعْضِ عَذْوَاجِهِ حَدِيثَةً اس تحصیل سور سوا کے وَإِذَا أَثَرَ النَّبِيُّو قَلَجِ رَعَضُ بَرَ خَبْرَا فِي خَمْرَ عَلَيْسَلَاكُتُ السَّلَامِ إِلَى بَعْضِ عَذْوَاجِهِ بَعْضِ بِعَانُ وَتَاجِعَ وَحَفْصَوَا چیزمازِ نَرْضِ خَبْرَ خَبْرَ وبيا بهندي پاته نس کوم جو وايي اما چې تا خپنه شي واله اثر النبي قال شي راز خبره پیغمبر ل صلوات و سلام الى بعض الزوجي اقلوا بعض البيان ته حله حديثن حديثن يو حورام فلما خبره او بادو نمیتی دینو ایرازیو که پورا توسیلی وردونکو فلما نبع آبیهی کل جنبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر ورکوا اللہ تی حاصلی تاقیبان قالت نووید دی من انبع اکا هادام جا خبر رکتا تدریم قال نبی صلی اللہ علیہ فرمال نبع آنیل علیم الخبیرم خبر را که ماته رات الله عليمو كارې په دي پر سباندي الخبير او خبر دارته پر سباندي انت داسو ماجن دې ما باندې دوي د نورو باندې علي دا دې وو ان ان د توبه الاله چې دا سوچینو رجوع پر الله ترته فقط ذکر کوو کوم یك نن ما لخيره مستا جوړو وان انت ظاهر عليه چې چریتا سو کوي د یوبل او مقابله د پیغمبر جدا ما سو فرام تاسو هیڅ نقصان پیغمبر باندې شي وروله بولې بولې وان الله هو مولاه وکي الله مددگار د پیغمبر دې بس از شی ورما جمله تامشلا جمله تامشلا وَجِبْ يَرِيلُّ نَمُسَّكِرَ جُمْلَ شِلَانِ وَفَدِيْسَرَ دَشِّرَ كُرْدِ جَرْوَةَ لِلَامِ اللَّهَ هَا هو مَوْلُّ نَاهُ بَحْرِ مُوْلِ تَرْمَعِي فَقَتْ تَمَّلْ قَلَامُ خِلَّمُ حَا بِالْقَلَامُ وَجِبْ يَرِيلُّ تَعْمُّ او لا اسلام او مؤو مم او نیک په کار او فې ب د ظ کا ف ددي مکنانو نه د پبر ډ جبريل صالح المؤمنين دي او دينابادر ملائكه دي ظهير معاونت كون دي اصل اصل ربو پليزدا ربستا ان كن لك كنا اساس از فرمایا مكي ضرورتونه یا ذات کلام الله تعالی کلام اللہ کلام کلام کلام الوجوب وی شواذ دی نه صحیح سم اٹافی کلام الله تعالی للوجوب الا دی نه دل توجوب دی بارانره ان پلن انرا اون کې وی د الله توحید باندې قانتا تن سابیدای اون کې وی د خپل خامنه عبادتنا تو بک اون کې الله عبادت عبادت اون کې وی د او دارن کې رجین اون او دارن کې پیولې وسې بعده مقام دام خیرن د به دروازې ته یاد سې بعد ذکر څنګه او شوم ماده شه بصر مالک سي جابر خدا رضي الله تعالی مختا اقنه د پوسوکا کله چې د خپل والد وفات شو سې شهید چا اقا نه خوینه پاريشلې او نه کې درې چې نو اوا د شي او شت د پدویات کې ڈوڑ وادو کو سی بیسرام ڈیر پارچیدام سو کی ڈماد جدی فریندو تر بیاتو کی ڈاکری خیرات جنیبیسلاتو سلام اینا تا بوسو کو ڈوڑی دم رجل تیر آنے وادت سیکردویا ڈیوی اسلام فرمائل آئی سی بیسرام ڈیوی جیو سی بیسرام نیبیسلاتو سلام اوی ڈیوی اسلام وی ڈیوی اسلام وی سر ل کوې تا سره اوج کې کار سر من کا کېیم نو بیا سره یو کولی نو بیا کو چېې ترته چا کوو یا ی نه مع والو کو سر په مبر ک او قل احل سنا ن اور جہنم نا قل دان قل احل ار ون بچي دا سور وقود حنسو چې خشاګري چې د نو او تی جي دنیا او تی جي کی اوچ لګي چې یاسین دبلی نو اكو دهن نارو اشاګی او کلی ان نازن سناندی وال وېګا غلادن صحې په اقوالو کې يرون اليوم <سؤال> ما بيش کوي تاسو نن راځ خپلونه دونه انما ما کندن تاسو یكیننت سودا بدل تر پرشیدام دا ما لچتا سود کړی دي یا ایو هلذین اامنو ای ایمان ولو تو الى الله توبه نزهام رجو کر تاسو الله وبات النصها طب اخلاصنا داس طب اخلاصنا ترقی اسربكم ان يكفر عنكم لذيذ جراصو ان يكفرانكم لبيك تاسونا سيئاتكم او داخل کې تاسو سره راځم چې جاری پرېداري کې نه ونه او شه فرمایله توبه دا مونسته او نسوحن او تو دا مدرم او جاری توبه دي فادم دا سي توبه چې خلاص طالبين اشير فرمایله نور بر الله برد تنسوخاً دين کو أز petit فاولي أغز او كنت أناس او مذكر بدوري وأن فرصه أحد قلع من عندنا قال there یو دوبنه سو حافظ طالبان ورکنه چې کېږي بسر کال داوو کوټانه باندې ویو کو نو بارو به وګونو یو دې لیکې باندې دا واخلا کېدله به دغه د په خوښي راځي یو یو داتو باندې سو حدا او مفسرين لكي تتوبين صحيحين مراسدية طببين فرمي هي التي لا عودة بعدها كما لا يعود اللبن إلى الظرعين يعني دقنا نعنا دا ستوباء باصل دا لا عودة بعدها واپس دا ارې روبیناګا دا وبسیره دی نبی نو وبسیرې ګونانته لکه څنګه کې لشلشی په یي بیا هغه دیونونه لارې باندې واپس مزلی سائشا یو خلک موږ ته د دلدل راشي کنه د دلدل د چمن دی وای او نوچې څنګه دلغت ماشي به دا کم لیک روان حالت نه فلیش کړیږي خو شي دې ته توبه مونږ نه وایې نه داسې اراز داسې یقین اعظم وو کیه چې پسداري عثم نه بیا واپس یې راغلا نبیان تصویر <تصفح> به ته به دا کال ریکول وکړل کوي چې انتوبه نو سوهه نه مراسل ديان طبعه نسلحه نمراسل انا دومو بلقلبي شارك درس سفادمو جولي انا دومو بلقلبي وال استغفارو بلساني وال اقصلاحو عن الزمبي ايشا الزمبل بلقلبي جندا زرانا چترنو اقاپا خائرادو والاستغفار باللسان تجب عند استغفار و ان الذنبي ذغونان اقل بدن جنو اقل درنګي مامه قرجي کوله چې توبل صحته ویل کی چاري کی سلو صفات ال استغفار باللسان تجب عند استغفار والا اقلعوا بالابدان اخبل بدونه ده گناهونه نه لیکړی وی او اذن ما روته کی لاود بی دژنه چینه بیا بارکره رسول الله صلی من خير من جل من الوعد او اور کِللۃن کغامی و کِللۃن فامی و کِللۃل کم کانا کم سونا ہاں سب سے زیادہ کہتا ہے ود جَنَّاتٍ جناتتن دا خلبه کې الله تاسو ل را جن نهتونو ته چې جاریببي په ویخد کې نرو نام یو ما پاغرضله ی ح الله الله خلبر لیا چا ایمان رړلی بغمبر سره نورو هم رړه د دوی چې دی مخکې به د دوی وي روان نهبيوي مخکیده دي و مانې هم او خی طرف د دو یا قولو نه و به دوی ر نه اره به زمونږ ات ممله نه نور نه پوره کې موږ لره رړه زمونږه وغ او بخه <Frank> و جنت کی دی؟ یو دخلکم جناتیم جناتونو تا داخل شویدی نو وغفر لنا سم اقصد شو صحیح شو فرمایا دا شیخ القرآن والد محترم نور اللہ مر کرده و هو بفرمایلو چه دا وغفر لنا چه دهنو دا لپا د عفو دا زنوبو نده دا بطور اجز ده ځکه چې انسان سمرہ آجزی الله تخکارا کئی نو دمرہ الله تنزدی کی گی چه چ سمره عاجزي کوي نو دومره دي الله ته نځي کوي نو واغفر لنا بتوري اجز دي لپادا قرب الهي حاصلولو دیم بیا دا دعا دی غخت ولدا شيخ به دوه ذکر کولی یو خدا وګره حدیث کی راضي لکه مخ کی تاوي چې منافقینو تبچي ابتدا کې رڼا ور شي پس دا غي نه غرنا بون راخ کړې شي کوي شي بیا وای چې مونږ لاو ناک تبیس مین نوریکم صحیح شه مونږ را له غرنا راکي مونږ باندې ختيار شوا نو دیب دعا کوي چې ربنا اتممل لنا نورنا مونږ ته ز مونږ رنا د ایمان هغه پرکي چر تد منافقینو پشان پ مونږم تیار را نشي یا دا دعا بتوري لذت و ويا صحیح علل ذوز حاصل ولونه پارا انك على كل شيء قدير بشكه الله تي پر يوسماندي قدرت لرون کے يا ايها النبي جاهد الكفار مضمون جہاد اے پیغام رسو کیا جاهد الكفار جهادك کا کافر انصرہ والمنافقين او منافق انصرہ واغلز عليهم او خصختو کا پدوی نرمی و سرمہ کواکلیت کے ما چوا بلکہ سختی و سرو کا ومعواہم جہنم زید دوی جہنم دے و بیس المقصیر دیر بد زید ورگردی دو دے زرب اللہ مصن للذین کفرو اوس دو مثال نو ذکر کی یو مثال برائے کفار دے چپاری کی چتے نو ذکر کی چې کہ کافرام څ چې د مؤمنان په اعمال سره او د مومن پاک دي سره چې د نو نشي بچ دی دي کده مومن اكيد دي دی وجي او کافر بچ کی دي نو د حضرت نوح عليه السلام او د حضرت لوط عليه السلام بيبي هغه بچ کړي شی وا ځکه د دي دواړو پیغمبرانو بی چې د نو کافر وي منافق مزاج وي حضرت شيخ په وی کافر لیکن هغه عادتون د منافقی نو کې <تصفح> یو <تصفح> کافر د مومن د عقیده دی وږي بچ کې دی شو نجات او تملاوی دی شو نو بیا به د حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام هغه کافر ربیبي لوجدا پیغمبر نو بچی وام دارن کې دا لوت اسلام بی بی اغا بلی وجی دا ذاتی اسلام نا بچی وا لیکن هغه انبیاءو دیاغی اکی دیم دیاغی ایمان دیو جی اغی بچی نکڑش للا زرب اللہ حمسن للذین کفرو اللہ بیانیو مسال پا دا کافرانو امرأة نوحن چا خدا دا نوح علی اسلام و امرأة لوتنام اور اغا خدادلوت علیہ الصلوۃ والسلام کانتا تحت عبدین من عبادنا ودی دوڑا تحت عبدین پنیکاد دو بندگانو من عبادنا الصالحین جموں اگ دو بندگ جموں د بندگانو نا صالحین چ کامل فضل صلاحیت کیو حضرت شیخ القران نور اللہ مرقدوس ذکر کول چکل صالحین د دې نسبت انبیا ته کامل فی صلاحیت مراد وی صحیح شون <تصحنت> فکانتا فخانتاهما پس دوی دواړو چې لري خیانت او فلم یغنیا عنهما من الله شیئا فلم یغنیا پس لره نقدی دواړو پیغمبرانو انهما د خپلې دروازې بی بیانونه من الله دا الله دا زابنا شي ان زر برسي اي سي بچا ور نه کوم وقيل اول ايش للوتا ودخلن نار داخل شيتا سو جهنم تا دا ما داخلين داخل دونا اوس فخانه تهما دي دروازه خیانتو کو خیانت ارخيان خیانت دا داده چې د پیغمبر دا خیانت فی الدين مراد ده لکه حضرت نوح عليه السلام مفسرین لیکي حضرت نوح عليه الصلاه والسلام بيبي ايو خلق ته چې زما خاوند مجنون لونه دي او د لوط عليه السلام خذب د مل منور را چې نو خپل قوم تور کو چې نن زما خاوند خداسي مل منور راغلي و فی فخانتاهما فی الدین بعد مفسرین لکه ابن ابतियाزه شیخو فرمایل اغه ذکر کړ کدی چې فخانتاهما ٹھیکشه فی دین دوی د نو خیانت په دین کې کړی دی ابن عباس رضی الله تعالی فرمایي دینم خیانت نه مراد ګره هر جز بغاوت اغه نه مراد دی بدکاریا دیکھ ابن عباس فرمایي چې ما باغت امرراتو نبیینقطی شو د ه پې غمبر بیبي بی بغته بدکاري نه د کړی او د شخ په فرمیل نوور الله مرکده چې الله ربولی ځته امبییا معوم ګرزول لی او د هغوی بی بیایانې د هر اغ ب نه مفوظ ګرزول چ کم د قوم په نظر کې عیب وو دا کېد به سره لګيخه زکه چې دا کفر شو دا د غیب په نظر کې عیب نه و او باتي بدکاری شو آ. نو دا خود هر قوم په نظر کې چې نو عیب دي نو الله رب العزت د انبيو وبي بيان بی کې دي نو د هر قسم اغه عیب نه محفوظه تللی چې کم د یو قوم په نظر کې سو عیب بشمار علی کې او کفر کې دین ریاغيب په نظر کې عيب خو نو ضرب الله هم سن للذین آمنوا رأت فرعون او دلته نو د مثال ذکر کیږي او دا مثال برائے علی ایمان ضرب الله بیان الله مثال للذین آمنوا لپادا کسن چا ایمان راړل سم مطلب چې اے مؤمنه غم جن کې ګمام ستات د دا رشتہ دار د دا کوفر دی وجې پتا باندې سګرف پتا باندې سختي پتا باندې د الله غضب او ناراضیاں <coughs> وزرب الله اللهم سن الذين امنوا الله بیان مثال با دا کسانو چې ایمان راوړلې امرات فرعون یو خددا غفروندام چې نو می حضرت آسیه وا اِذ قَالَتَوَكَلْتُ عَلَى رب ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اے رب زمونږ جوړ کې مالرا عندك په خپل خوا کې بيتن یوکور فل جنتی په جنت کې وَنَجِّنِي من فِرْعَوْنَ او ما ماخلاص کې من فرعون د فرعون او عمله او دغه عملنا اس من عمله عمل عملنا مراد علماء ذکر کې هو الكفر هو عباده غیر الله چېغه کفر د دا فرانو داران کې عبادت د غیر الله وو کې هو التعذيب من غير جرم بغیر د جرم نه سزاور ورکول او نجيني من القوم الظالمين او ماخلص کې دا ظالمانو ظالماننا و مریم ابنه عمران اغا مریمان چیدتی سالی صلاة و سلام موروا چی لورد عمران دا اللتی اغا اخسانت فرجاها چی اغی پاک ساتل دی اخپل گریبان باری محیط مانکی فرجاها جیب درعیها چی اغی مخفوص ساتل دی اخپل گریبان چی یو زنانی اخپل گریبان مخفوص ساتل دی نو نور با دی اغی نسوم میدوی دغه نن سبا خود د پټه داسه ورته یو ورانیم نه پکې د پلار سره حیاوي نه پکې د ور سره حیاوي نه د خاون سره حیاوي بس د کس چې نن د پټه غرزولیا شیخ به فرمایل چې بس کلمات ما د پټوله ورکړي نه انو دا سنیر یو شیخ اخکاریه وا احسنات فرجه حفاظت کړ دې پاکستان له خپل غریبانا نو چې خپل غریبان حفاظت کړل دي نو نور خو به بطری کې اوله حفاظت کړی وي وانا فخنا فيه موږ پکې وکړو پارې کې پس کې اے جے بدر ايها پګريبان دېري کې مر روحنا تخپل روحنا امن نفس روحنا چغه نفس روحنا چغه بو کې د چاو جبريل امينوم من روحنا دا پوکی دا روح اخپلنا چا روح جبریل امین ده و صدقت بی کلمات ربی هام او تصدیق کڑیو دا فیصلو در بخپل و کتو او د کتابونو در بخپل و کانت من القانتین او و دا دا تابداری انونا تابداری کون کنا هغه شیبه فرمایل دا خو مخزوا قانتين مذکر ذکر شو اشاره دا چې وکانت من ای امن نسل القانتين دا دا نسل دا چانه چغه تابع دا, دا نسلن در نسلن چیرن تابع دار د دا الله راه روان دي دیم حضر وجه دی حضرت شیب فرمایل چې دی کې اشاره د قوت علمیت د خو خذا خپلم کې پشان د سړو دا لکادرته عائشه رضی الله تعالی عنها چرو خذا لیکن د ډیر لوې لوې کوبار صاحب کرامو دا اشکالات به کولو صحیح شو حضرت شیب فرمایل چې کله سماه موتا خبر یو ملاوي کولا دل تراله وي دا خو یو خذوا عائشہ او خذوا خو په